Світу шукати, прокидається знов Тетяна неспокійно і шукає блудними очима за чимось у хаті. Світу шукати, повторює спокійно півголосом мати і обіймає і тулить хору доньку до себе, коли тим часом її очі заливаються слізьми. Цей доню. Сить. Спи, донька, спи!» Утихомирює її і гладить, і тулить до грудей, мов малу дитину. «Все буду знати», – каже співачим півголосом Тетяна, і тулиться тісно і довірочно до грудей матері, заплющуючи очі мов до сну. «Все!» Буду знати. Все будеш знати, підказує мати так само півголосом. А як сніг упаде, буду в твоїй хаті, обзивається знов Тетяна. Будеш у моїй хаті, відказує осторожно шепотом мати, зрозумівши інстинктивно, що донька з грицем розмовляє. «Я прийду!» кричить раз Тетяна здавленим, беззвучним голосом, затиснувши лице до гордаї матері. «Я прийду!» «Прийди, Зазулько, прийди!» Відказує усе шепотомати і перестає дихати, щоб божевілля не зворушити, рухом не збільшати. Прийди. Я туркиня. Туркиня моя пишна. Твоя на одна на світі. Моя одна на світі. Твоя. Шепче Тетяна, як усиплююча дитина. Моя. Врешті утихла. Тетяна дише неспокійно, а по лицю матері зсуваються чимраз частіше великі пекучі сльози. «Твоя!» шепче ледве чутно Тетяна. «Моя!» Врешті утихло. Іваниха-дубиха не рухається більше, а дивиться, на англійський образ, наблідали це своєї нещасної дитини, котра ще кілька хвиль то опам'ятовується, то знов блудом думає. Через кілька довгих, мов убитих, хвиль спокійно, І вони хадубиха схиляється впослідні над нею і глядить крізь сльози і дрижить. «Спить, Тетяна? Так тихо, тихо. Так, здається, спить. Ба ні, не спить. Ось вона підносить голову з грудей матері, розкриває великі свої блудні очі і питає знову, «Що то шумить, мама? То наша ріка. Ріка? Так, доньцю» що над нею наш млин і наша хата стоять. Тоді Тетяна затуліє наново очі і, притискаючись з неописаною ніжністю і довірячністю до грудей матері, усміхнулася і починає півголосом співати. «Гейна Ювана! Гейна Купала! Гей! Гей! Гей!» Красна дівчина долі шукала. Гей, гей, гей, гей, гей, гей, повторює мати і хлипає, давиться своїми сльозами «Гей, гей, гей, гей, гей, шукала, обзивається гей, засипляючи Тетяна долі.